Godmorgen og velkommen til you Investor Morgennyheder. Det er onsdag den 2. november, dagen derpå efter en dramatisk valgdag. Her på Morgennyhederne starter vi dog et andet sted. Demand har nedjusteret deres forventninger. Du skal også høre om Amazon, som rammer sin laveste markedsværdi siden 2020. Så går vi videre til direktør i Jyske Bank, Anders Stam, som mener, at inflationen er ved at bøje af. Og så slutter vi af med et blik fremad på en spændende dag på de finansielle markeder. Du lytter til Juinvestor Morgennyheder. Min navn er Sigurd Pedersen. Demant nedjusterer forventningerne efter en negativ udvikling på markederne, der har medført sværere end ventede resultater i flere divisioner. Samtidig vil høreapparatsproducenten gennemføre en række omkostningsreducerende tiltag. Det fremgår af en meddelelse fra Demant tirsdag aften ifølge MarketWire. Demand der nu en organisk vækst på 2,4 2 til ,4%, 4 mod tidligere 4 til 6 og et driftsoverskud på 3,15 milliarder til 3,45 milliarder kroner mod tidligere 3,5 til 3,8 milliarder kroner. Topchef Søren Nielsen kommenterede nedjusteringen i meddelelsen. Vores reviderede forventninger indebærer at markedet fortsat vil udvikle sig svagt og at vi vil opleve makroøkonomisk usikkerhed, som vil medføre lav forbrugertillid, og vi anser ikke længere udviklingen, som midlertidig fortæller han. Foruden nedjusteringen har Demand også sat tal på dele af selskabets tredje kvartal. Her omsatte demand for godt omkring 4,9 milliarder kroner, svarende til en organisk vækst på 1 procent. Videre til Amazon, som... Tirsdag kunne notere sin femte handelsdag i rødt, efter at online-giganten sidste uge leverede et regnskab for tredje kvartal, som skuffede med et fald på 5,5 procent. Tirsdag til 96,79 dollar for en aktie er Amazons markedsværdi således under 1000 milliarder dollar. Det er den laveste nu det er den laveste niveau siden 2020, skriver Bloomberg News. Aksen smed efter regnskabet. 18,9 i eftermarkedet, og med kursvalget tirsdag er aktien faldet med mere end 20 siden regnskabet. Det er et spørgsmål om tid, før inflationen bøjer af, det vurderer Jyske Banks overførende direktør, Anders Dam. Direktøren ser tegn på, at inflationen snart vil begynde at aftage, siger han til Finanswatch. Det skriver MarketWire. Det ser ud som om, at råvarepriserne på en række områder har toppet. Derfor er det et spørgsmål om tid, før inflationen bøjer af. så lyder det fra Jyske Bankdirektøren. Anders Stamm har tidligere udtalt, at Danmark skal vende sig til permanent højere inflation, men bankdirektøren er ikke lige så pessimistisk længere. Det er en krise af ukendt dybde og omfang, men jeg er mere optimistisk, end jeg tidligere har været. Også selvom vi får grimme inflationstal lige i øjeblikket, siger han til Finanswatch. Og så tager vi lige og bruger den sidste tid på at se frem på en spændende dag. Udover den spændende situation i dansk politik, bliver det en begivenhedsrig dag på de finansielle markeder. Tre af de store danske C-25-selskaber kommer med regnskab. Det drejer sig om Vestas, Mærsk og Novo Nordisk. Derudover skulle der også gerne lande et regnskab fra Sydbank. Senere på dagen kommer der også en rentemelding i den amerikanske centralbank. Hvordan markederne reagerer på de mange nyheder, skal du selvfølgelig følge med i inden på Juinvestor.dk. Og så kan du selvfølgelig lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.